І коли Максим від'їжджав на сесію, дала йому з собою обидва, пояснивши, в чому різниця. Ну і сміху було після його повернення. Розповідав про іспити, про те, як здавав курсову. «Заходить один, другий, третій. Не склав. Неправильно». І в усіх розв'язано, як в отому першому варіанті. Надійшла моя черга. Я вирішив ризикнути. Даю викладачеві другий варіант. Він на мене як визвіриться, це не виписали. Думаю, бачить, що почерк жіночий. Я схитрував, сам кажу, писав а дружина з чорновика переписувала, тому й жіночою рукою. А він укрик, що ви мені, молодий чоловіче, голову морочите? Тут не у почерку справа. Це фахівець писав, признавайтеся. Я йому змилуйтеся, що ви таке кажете? Де у Тернополі фахівці з газових турбін? Це ж вам не Одеса і не Мурманськ? А той наполягає на своєму. Це писав фахівець, бо тільки фахівець зумів би розібратися, де тут помилка. Виявляється, лаборант помилився, не той рядок підкреслив. Я йому, то робота написана правильно? Він так. Тоді ставте оцінку в залікову, признаюся, хто писав. Він покрутив носом, поставив четвірку. П'ять, каже, не можу, бо ж писали не ви. Надійшла пора розколюватися. Так і так, кажу, писала моя дружина. От бачите, аж підскочив від радощів доцент. Я був правий, писав фахівець. Дружина ваш інститут закінчувала Чи в Тернопільський політех? Довелося розчарувати Кажу, тернопільський медичний Вона справді фахівець, гінеколог Що тут почалося? Сонечко, ми бідного доцента Валерянкою ледве відпоїли Кольки йому поробилося. Спершу від обурення, потім від сміху. Він потім на вченій раді виступав про користь заочного навчання. Розповідав, як гінекологи інженерам курсові роботи пишуть. Власне, що тут смішного? Написала та й написала. У неї теж на плечах голова, а не диня. Там і математики особливої не треба, шкільної програми досить. А в школі Софію вчили добре. Згадалось, як вони приїхали додому в Україну на материк. Там, на далекій півночі, батьківщину називали материком. Ніби то була. Велика земля, земля материнська. А вони, її безталанні діти, бурою закинуті на острів у ворожому морі, навчилися жити на цьому острові. Вижили і жили однією надією на повернення додому, на материк. Там на материку тепло. Там зовсім трішечки зими, а решта – літо. Там ліси, сади, дерева, на яких ростуть різні-різні овочі і фрукти. Яблука, грушки, а ще сливи. Це такі маленькі сині яблука з кісточкою всередині. Софійці одного разу дали спробувати сусіди, що саме повернулися з відпустки з материка.